Na msalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duku zangu kwa majina naitwa Adam lakini majina ya kazi wanapenda kunita Dr. Mruguru. Nafikiri wengi mna nifaham Leo nimerudi katika kipindi chetu na nimerudi katika darasa kwa niaba ya kuja kwa abarisha ulimwengu wa kidunia ambao <coughs> sisi wengi tunakuwa hatufahamu sasa hasa ule ulimwengu wa kimajini. Leo nimekuja na mada nzuri sana na nafikiri wengi mtafraia mada hii. Nimekuja kuwaelezea jinsi ya kutambua uchawi wa aina ya gae. Uchawi wa aina ya gae, yani tunaita uchawi wa gae uchawi huu unafanywaje nini mazara yake nini matatizo yake suluisho lake ni kitu gani pamoja tuendelee kusubscribe usisahau kushare pia kucomment na kulike ili kwanza kujipatia mafunzo au kujipatia masomo yanayotoka kwangu mimi dr Mruguru ni sasa tukienda haraka haraka uchawi wa gae Ni uchawi anewutumia mchawi hasa kumroga mwanamke. Yani uchawi wagawe, unatumika sana uchawi huu kwa ajili ya kuwaroga wanawake. Wanawaroga vipi na wanaroga nini? Tue pamoja. Mchawi anapokusudia kutaka kumwaribia maisha. Mtoto kike huenda akaanza naye bado akiwa yupo katika kwa wazazi wake au akaanza naye akiwa anajitegemea huyu mwanamke au anaanza naye akiwa tayari ameshaolewa ila inategemea anataka amfanyie kitu gani kwa hiyo mathalani mchawi anasema mimi mtu huyu nataka mtese. Ni mtese asiji akapata kuishi na mwanaume yoyote katika dunia hii, mtu huyu nataka ni mtese asiji akapata kizazi, mtu huyu nataka ni mtese kila anapofanya tendo la ndoa awe anakkimbiwa na wanaume wote, anafanyaje mchawi. Hapa kidogo naomba dada zangu mniskilize kiumakinni. Kuna njia tatu zinatumika katika huyu mchawi kupata vitu anavyovihitaji kwa ajili ya kufanyia kazi yako. Cha kwanza atatafuta ile pedi au kitambaa ulichojihifazia wakati ukiwa katika talia yako. Na ndio hata kama mtoto anapoingia katika ile katika usichana wake na anakuwa sasa mtu mzima Mara nyingi sana kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wanawastili watoto zao na kuna wengine uwa wanatafuta kabisa aisha kuonato kwamba mtoto wafulaniika hivi Kama huko mambo vijijini kuna yule simi kole, wanaenda kupelekwa kwa ni nini? Pale pale mtoto ndo anapuanda kuchezelewa, mtu anachukua kile kifaa, kimoja ambacho ni muimu. Akisha huenda uenda, kachukua ni jitamba ambacho teliki nafufaziwa kwa yule mtu ambacho chokipa, zile tale zake. Au nyueli za mwanzoni kabisa, nafikiri wakubwa mmesha nierewa, zile anazo, anazo tolewa yule mtoto wakati anapoingia katika usichana. Kwa yu mchawi akisha zipata zile ndozeenye uwezo wa kuanza kutengeneza uchawi wa gaye. Ambapo hapa sasa atachukua baadhi ya madawa yake, ataka katika mizimu yake au katika tambiko zake, anafanya kitu alafu anakwenda anafunga. Na kile kitu huwa kinafungwa kupitia nguo inatafutwa nguo nyeusi inafungwa kama sio nguo basi kuna ngozi ya mdudu fulani uo ndo inasindikwa zile nywele au ile ile kitambaa ile kitu alafu inafungwa kuna mambo mawili huenda akaenda kufunga katika kizingiti chake cha mlango au wakaenda akafunga katika mto ambao Kisima ambachokilisha kauka maji na akfaanyi kazi tena koo anakwenda naziba pale sasa maana ya kwenda kutumia katika kisima kisofanya kazi kwamba anakwenda na matambiko yake anasema kabisa kwamba nakuweka wewe gae ambao mwana wa uchawi katika kisima hiki watu walikuwa wakijaha hapa kwa niaba ya kupata huduma ya maji na walikuwa anakkipenda lakini wakati ulipofika Ukawa watu wamekukimbia wote. Na mimi nataka fulani bini fulani. Kila mwanaume ya Awe ni kama wamefato kwa tika kikisima. Kwamba watu wamkimbie Waji wachote maji Lakini wakiondoka. Waondoke jumla wasirudi. Simelewa katika kisima. Aiza nakwenda katika kizingiti mlango Kwamba ninapotoka nje. Hiki kizingiti huwa kinafungwa. Basi na mimi namfunga fulani kama napotoka mimi au anapotoka nyumbani kwake akitoka nje ya nyumba yake anapofunga mlango basi afunge nyota zake afunge kila kitu chake afunge paka Ule uzuri wake na upendo wake kwa wanadamu kwa wanaume Sasa hapa mchawi ndo wanatumia njia hizo Nazipo njia nyingi Lakini hapa nimesema kwa ui binti sasa Amba ndo wananza kuwa mkubwa. Sasa kwa sababu maskini ya mungu binti anakuhajui Na wazazi wanakuhajui kwa sababu umri badu wanakuwa mdogo Iwe wanamuacha hawa mwangaiki mwisho wa siku mifiki hatua shule, mifika, amemaliza, Anataka kuenda kujitegemea sasa Hapa ndo mitiani na puwanza kutana na mwanaume uyu anaona labda huyu atanifaa na inge mausiano, katika mahoesiano huyu kamwacha hana kwenda kwa mtu mwingine akenda kwa mtu mwingine atajua labda mimi hapa ndo nitakuwa na nimepona huyu naye pia vile vile na muacha, hana kwenda sehemu nyingine yani ni siku moja mtu akikutana naye kosa tukaondoka akikutana naye huyu kaondoka sasa naanza kujiuliza mimi nashidagani shida gani mbona kila mwanaume mkuta, na anaondoka na kila kitu mimi nimekuwa ni mtu mzuri wa mapenzi na kuwa ni mstarabu na majibu mazuri ninampenda mwanaume na tatizo kwa nini hao watu wananikimbia na mwanaume mwenyewe mpaka anamwacha yule mwanamke hakuna sababu ya kusemba kwamba kwa nini kamwacha yule mwanamke. Yani inatokea tu from nowhere mwanaume anaona mwanamke gani chana nae ya niangalia maisha mengine. Nifanya mambo mengine. Na huyu mwanamke mwana mwana, hata kama mwanaume anakuja mwana na nia zote za zate kuja, anapofika kwako tu maisha yanaanza kuchange ya naanza kuwa na maisha magumu. Maana ya uchawi wa gaye sasa unafanya kazi. Kwa hiyo yu yule mwanaome anabadilika unakuta maisha na kwa magumu Kila nchokifanya mambo ya hendi Anapo kwa mtaalamu wa kutwana wenzangu na mimi Hagundui ucho ya gaya na ambia bana we nyota ule Hamna Yamana hakuna binadamu iti kusema menda na nyota ndo pesa No, hiyo nakataa ila ni kuna vitu vinafanyika kwa ajili ya kuwatoa katika mistari ili msiweze kuwa pamoja. Kwa hiyo ule uchawi ukisha ukishakuwa ukishakuwa umekomaa Yule mtu anapokuja kwenda kwa wataalamu anambia Habana huyu mwanamke ubona ukienda kwa kama ana mke unapata pesa, ukiona mwanamke huyu upati pesa. Huyu sio ndio pale utakuta wataalamu wengine wanaanza kuingilia ndani, wanakuambia huyu wanajini. jini, mahaba. Huyu anaumesubiana, atakiwa atolewe ndo mbana anamrofisha. Lakini ukiwa na tiba jini subiani, una mahaba, hufanikiwi. Kwa nini? Ndopale utakuta mwingine na zakajua kabisa hapa kapigwa subiani lakini pona kuna uchawi ndani yake Mtu na bana uyu ni subiani lakini wa uchawi Yani maana ya subiani wa uchawi tuna usungu uchawi sasa hule wagae una ufanyaje kuna teguzi zake za hai. Na tatu ambazo natumika na unga wa mtama unatumika ufuta pamoja na baadhi ya madawa yanawekwa na huyu huyu mhusika katika kigoda maalum ambao kigoda cha mti wa mkuyu ndio na uwezo kumtegua mtu uchawi wa gaye na madawa maalum na katika matambiko uchawi wa gaye mara nyingi sana hufanyika hufanyika kwa matambiko maalum si kama kwa hiyo sasa huyu mchawi nilisema njia kwanza natumia kitamba Isaac kikosa kitambaa anatumia nywele za mtu yule anapokuenda kujistiri na ndio maana nawaambia zangu umeingia katika tare zako hutakiwi kuchukua vile vitu ambavyo vimekusitiri wewe ukaviweka ovyo kwa sababu umjui mbaya wako ni nani na kuna wachawi wana vitafuta hizo vitu hata kama hakujui ana uwezo kukuchapa kwa sababu kapata kitu ambacho yeye alikuwa kikitafuta sisi kama tumeelewana lakini pili ni, ni kustilia na nywele kwa nini tutakuta watoto wadogo tunapowanyoa nywele za arubaini, au tunachipotoa kichwa kitovu tunakwenda kwa watu tunawapa wazee wanavihifadhi kwa sababu gani tunaogopa baadhi ya uchawi vitu vya uchawi wa gaye kwa sababu uchawi wa gaya, ni uchawi hatari sana ambao unaweza ukakuja kumsababishia mpaka mtoto kukosa kukua vizuri huu ni uchawi wa gaye ya huu uchawi wa gaye unapopigwa mwanamke ambao sasa ametengenezwa mwanamke huenda yupo katika ndoa Pale pale unakuta unaanza kuona ndoa yako inaanza kuingia dosari. Nini mtagombana kila siku ya mungu. mpaka utashanga kwa nini mwano mungu kabadirika. Huki mfatiria ya mungu hanywe pombe. Huki mfatiria unakuta wanawakehana. Lakini amebadirika kikuona wewe ya naona kama kamuona chui. Kwa sababu tayari hule uchawi umepandikizwa. Na uchawi wa udagae huwa unatumbu, unapandikizwa umathara yake unaenda kuzuru ndani ya maumbile ya mwanamke pamoja na ndani ya tumbo la mwanamke sawa Kwa hiyo mwanaume kitendo cha kusema anakutana na wewe Pade unakuta mwanaume anaanza kupungukiwa nguvu Na we mbaka ukajua kasa miwangu lamda anatoka nje ya ndoa Kwa hiyo uru chai unapotengenezwa ni akisha pigwe ule mtu Unakuta mtu unakuta na nae kimwiri siku moja kesho Hamnawe ana anaisi vibaya mungere anaisi kasa paka arufu Kwamba unarufu mbaya kumbe masikini ya mungu utoi arufu yote Mbaka unashangamini miyekua ni mtu gani wanawake wengi wanateseka wanawake wengi wananyanyasika katika ndoa zao pasipokufahamu shida ni nini unakuta nafanya njia zote anahangaika huko kule ina shida ni nini hajui lakini uchawi huu pia unakwenda kuzuia mifumo ya uzazi nikisema mifumo ya uzazi sina maana kila aliyekuwa mgumba au kila ambaye nikosa mtoto basi karogwa no Nimesema njia ya kwanza nenda hospitalini, kachunguze kwanza shida ni kitugani gani. Ukishagundua shida yako ni ya hospitali, basi jitibu kwa njia za hospitalini, Mwenye Mungu atakusaidia. Ukiona hospitalini kila ulipokwenda umeambiwa uko safi kabisa, lakini shida ya kupata mtoto bado iko pale pale, umeshatumia madawa mengi. Hapo sasa ndo utafute mtu mwenye uwezo wa kugundua uchawi wa aina ya gaye. Lazima utakuwa umepigwa uchawi huo kwa sababu unaweza ukenda kwenye visomo vya maji Ukasoma visomo vya majini, lakini ukashindwa kupata soluisho Unajiuliza mimi na kitu gani Una waganga, na mariza visomo, madawa na kunywa hospitali naenda Bona sipati mtoto Maskini ya mungu kumbe, kuna uchawi ya wagawe, wagawe umefanyika Pasipo wewe kufahamu Sasa madhara yake na ukitaka kujua uchawi huu ni wagawe umekukuta Chakuanza, tumbo kuhuma chini ya kitovu sana bila kujua shida ni nini. Na mwingine anakunyw madawa ya chango, anafanya kila kitu lakini wapi. Ya pili kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Ukikuta mwanaume amekuingilia huwa anapata maumivu makali na huwa unajisikia ni kama vile ufany chochote na utamani kabisa. Baka unajiuliza mimi kitu gani. Lakini cha tatu pia ni kuota ndoto mbaya za usiku tena zile hatari za kukimbizwa unakimbizwa na unakuta unaingiliwa na maiti unaingiliwa na majini yaani unakuta hutu labda ni kiumbe cha ajabu kimekuja kinafanya na wewe mapenzi huu ni uchawi wa gawe na huu sio sumi huu jamani kuna mifumo mitatu kuna jini subiani kuna jini mahaba na kuna uchawi wa ambao vitu hivi na kuna kuna kuna umi mudini ambao umi mudini naye kuna nijini ambao haina nyingine na ninakuja nitakuja kumzungumzia anakaa katika mifumoi lakini uchai wa gae huwa ndio una shamili na asilimia kubwa ukiona umetibiwa sana majini hujafanikiwa basi hakikisha kabisa kuna kitu kinachoitwa ute wa gae uko chini yake ndio kutafuna sasa mtu huyu utakuta anaanza kusumbuliwa tumbo mara unakuta anakosa hamu ya tendo la ndoa lakini pia hezi yake ikitoa e, akienda aki katika period yake huwa inakuwa na harufu kali sana na wengine inakuwa paka inabadilika inakuwa kama njano Sawa, lakini pia unakuta mtu huyu mwenye uchei wagae Aki na mwanaume kimwili. Mwanaume uwa aneshua, sana nguvu. Na mwanamke pia kukosa nguvu za kike. Na maanisha, nguvu za kike so kwamba za kunyanyuri ya usufurie. No, nguvu za kike ni hile kuto kupata hamu kabisa ya tendo la ndoa. Aiza unaingia katika tendo la ndoa hila uisi chochote na ufiki Kilimanjaro Na wakubwa tumeelewana Kwa hiyo vitu kama hivi, inatakiwa wangaike uweze kujisaidia. Kujua kwamba kuna shida, yaiza uchayu wagae unantesa. Ama kama so shida uchayu wagae, basi kuna jini. Sasa mifume iko miwili. Jini kuaje Jini huwa mwanaume unakutana naye labda ukikua ukiwa naye karibu, mnapendana, mnapendana. Ukiona mbali mnapendana, mnapendana vizuri. Akirudi nyumbani mifarakano haishi. Lakini si kwamba kwenye tenda la ndoa si yani hapana. Huko kote kuko Ila ni nyinyi taswira zenu huwa ni watu wa kuchukizana kila siku. Huyu sasa ni umesubiani. subiani hapo tumeelewa kuna umesubiani, kuna uchawi kuna gaye. Uchawi wa gaye ukikutana na mwanaume siku ya kwanza ya pili harudi Yani ndo hivyo na mwanaume kama numeppigwa uchoga huko katika ndoa yako unakuta mwanaume mpaka la kwenda kutafuta mwanamke mwingine haowe ya yani hatamani kabisa wengine hata mpaka wanakimbia nyumba zao kabisa jumla kwa sababu kumbe kuna uchawi Wagae jamani tuombe mwenyetumungu wa tunusuru tusije tukapigwa uchewa wa ni uchawi ya tali sana. Na kwani unasababisha ucho wa gare. Uutewa gaye huwa unamsaidia sana mchawi, kupata vitu vifatazo. Kwanza kuvuna mbegu ambazo zilikuwa zinamuashiria huyu mwanamke ende kapate mtoto. Zile mbegu ndo zenye uwezo wa kwenda kutengeneza vitu tunavoitwa Sea ambapo wengi tunachukulia sea ni wale wa mitom watoto ambao wanaofugwa nimeamba misku, ni tuto miskure, Lakini hapa kuna uzalishaji wa mbegu maalumu kupitia njia za kichawi. Sisi tumeelewana. Mimi jamani ninazungumza uchawi ki-professional kwa sababu nimefanya kazi ya uchawi takribani miaka mitano. Niko na bibi yangu nafanya issue ya uchawi, najua mifumo ya uchawi vizuri, najua njia nzingi nyingi za uchawi. Wewe na mimi si ufahamu uchawi, sina maana kukwambia kwamba njoo tulogane, kwamba njoo ni kutibia Mimi natoa eli mtu ili at watu tujue kwamba tunasaidianaje. Tunafanyaje? Unaweza aje. Sawa jamani. Kwa hiyo, hapa mchawi anakuwa na mifumo hiyo. kwamba akishapata akisha pata baazi ya vile vitu. Riche ya kukufanya wewe, au akakupiga wewe, tayari, wewe zile ambazo siku zikitimia kwamba mimi leo ya ilango ni kupevuka. Zile mbegu, zinakuenda kuwaribika, zinakuenda natoka. Sasa kwa sababu tayari ameshatengeneza rada moja kwako ambao kuna kitu kipo kinavuna ile mbegu. Ni sasa na shamba. Shamba umesema mimi hapa bana maji na yafunga na taka shambani kwangu. Sio gwamba ya shambani kwako kwa, kwa, kwa ya matope. Ya shambani kwa, kwa yakajaze ya unyevu unyevu hili mbegu na ziweze kuchipua vizuri. Ndio maana ya mchawi. kuroga kwa niaba ya kupata faida yeye. Sio wewe. Sasa unakuta mtu huyu. Akingia katika ndoa wa mtu wa kwanza, kanini mtu wa pili, mwisho wa siku sasa anachoka, anaona sita mani tena mwanaume, wacha tu mimi ni watutu wa mjini wanasema ni dange. Hali ya kuwa masikini ya mungu ni binti mzuri, ni binti ambao mwenye kwenye mwenye sifa zote, anatakiwa awe katika familia yake, awe na, na mume wake, waanze kukaa na kupanga familia jwe iweje, ili ni sasa. Nomana na kila siku, ukikuta mwanamke wa design hii ambayo, Pengine amekuwa na tatizo au amekuwa na shida kwa mba yeyo kikuta na mwanaume sukiwa kwanza amekimbia pili amekimbia Wewe mwanaume cha kwanza Ata kama unamkuta mwanamke kwa mba haujari zika na ya na nai, lakini unaona kabisa a, Mimi ui wapana wapana Unatakiwa umsaidi Sawa Ukisha unu kuingia kinyongo na yeye yani utamani hata kumuona, utamani hata kumsikia hey, Inatakiwa kwanza umsaidi yeja pukuwa hata kwa mawazo Mwambie tundugu yangwe, ebu mimi na kupitia wewe ni hivi hivi Na sila isi hapa kutakuwa kuna shida, ebu utafuta njia sahii za kujinusuru Uni uchayu agae Lakini pia ukemkuta mwanamuke ya kizazi Hana, si kwamba mbague, si kwamba umtenge Jua naye ni binadamu na hakupenda awe hivyo Hapa kuna changamoto amba unatakiwa wewe sasa kama mwanaume Uwe naye bega kwa bega kwa ajili ya kumsaidia huyu mwanamke Ili yawe na flap. Naamini wanawake ndio matunda ya duniani ambao sisi wanaume tumekaa kama mashamba tunatakiwa tuya ya tunze yani tuweke mborea tuyatunze ili haya matunda yanawili ili nafutia kila mtu. Unapokuta binti kapendeza, kanawili, anavutia, ujue kuna shamba li alikotoka limewekwa mborea na linamtunza. Sio menelewa jamani. Kwa hiyo ndo hivyo na sisi wanaume tunatakiwa sasa tuwe kitu kimoja na mabinti au na wanawake kwa ajili ya kuwaongoza katika misingi sabiti tumelewa na lakini pia kuna kingine kinaine kina kinachozili ku uknezoweza ku, kusababisha ucheuka kupata sasa kwa dada zangu tunasema kinywa mdomo usipende kuwa muongeaji wa maneno machafu mbele za mtu uwezo ukajua huyo unamuongelea ni nani Uenda sikupe matatizo makubwa, lakini matatizo yako ya kwa madogo ni ya kudumu miaka yote. Kwa sababu gani nasema hivyo. unaweza uka na mtu pengine humfamu, alafu mtu hui wakaamua. Haka sema jina nalifahamu na uwezo wa njia hizi na nawezo kupata kitu hiki njia ya kwa njia ya maikwanjia ya uchawi. Akaja akachukua akasema sasa nataka ni mkomeshe huyu ni maisha ya kimfumo wote. Dugu yangu utateseka miaka yote, utamaliza waganga, utahangaika, kumbe, kinywa chako ndo kilisababisha, uendo kapate matatizo kama hayo. Pasipo we mwenye kufahamu. Kwa hiyo tuwe jaribu kutengeneza subila, tuwe tunajaribu kutengeneza maneno mazuri, ili tuweze kupata, unajua, unaposa jaribu kutengeneza vitu vizuri, hata yula lotaka kukufanya jambo baya. Akiisi kabisa kwa mambona mtu fulani hana shaka hana ugomvi na mtu hajawahi kumkosia mtu kwa nini ni mfanyie kitu kama iki huwa hata ye mwenyewe huwawanajisikia haya Lakini pia mwenyezi mungu, huwa anaingilia kati na kuweka nguvu yake na baraka zake kwa nini mtu ambayo haja kosa chochote si tumelewa na eh? Kwa hiyo vitu kama hivi binatakiwa vinwe vya msingi sana. Lakini unakuta dada zangu siku hizi fulani kamchokoza, anakwenda kukodi kingoma, anakodi dela, anakodi watu, aende akamchambe kwa sababu kesho aonekane Instagram, kesho aonekane mtandaoni Kwa yeye ni msemaji maarufu. Yamani matatizo yake sasa baadaye anachokuja kuwa Ndo yale unaanza kuwa unateseka ndio umekwenda kujapata mume unanza kutafuta kwa waganga ili na upate mtu wa kukustili wa kukustili anatokea ndani kipigo kunyanyaswa mateso dhau kumbe maskini amukaona mimi ndio aifai kumbe tayari umekosea ulipotoka Huko kuna kitu kimefanyika Tiba zake zikoje, nitakuja kuzierezea Kiufupi, tiba zake zinatakiwa ufanyeje Kwanza cha kwanza ni mesema Mtangulize mwenyezi mungu, kusa mwenyezi mungu Ndo tiba thabiti kuliko kitu chochote katika hii dunia Ukiona unashindua kufanya jambo lolote Basi nenda kwa mwenyezi mungu Mbririe mwenyezi mungu Nenda misikitini, nenda makanisani Hata kama huna dini, basi kaa nyumbani Muombe mungu wako ambeu ne muamini Lakini yupo mungu na juo ni mmoja Ambaye kila kitu Mwambie Mwenyezi Mungu naomba uninusuru na ilijanga janga mimi silijui. Naomba unijalie. Fanya ibada. Siku moja moja ubani, chukua ubani, chikuwa ubani, chikuwa miski, eh changanya na mfano chumbi na mawe, chukua kidogo Kaji jiko, kaweka kwenye moto kitezo. Omba kwa kweli, omba kwa dhati. Usiombe tumradi ni Dr. Mruguru kanambia niombe. No, omba kwa dhati Mwenyezi Mungu naomba uninusuru na ilitatezo kama kweli. Mwenyezi mungu tatizo hili ni umenipa ume wewe basi kwa baraka zako mimi na amini, kutoa ya mwe. Lakini kama kanipa mwanadamu, kama mimi amba umetumba wote na wote tunapumua kwa nguvu zako, tunakura kwa nguvu zako, tunafanya kila kitu kwa nguvu zako. Basi mwenyezi mungu na mba unyeshenji ya dosa hii, niweze kupata uduma kupitia njia ulio ilezi anayo wewe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atakupa muujiza na atakupa vitu vizuri na utakuja kujikuta unafanikiwa katika maisha yako. Lakini jamani uchawi wa gaye ni uchawi hatari sana. Na mchawi anayofanya uchawi huu kwa madhara yake yeye mwenyewe. Nimesema Kuanika vitu ovyo, mfano mwingine ya nakuta, nini ya shida kufuri yangu ya ndani, mi ya nika kukote ya mna mtuoto na chuko na yueka. Mbaya wako mjuhi, tumepanga nyumba za kupanga, watu kibao, kila moja, sikusema kwamba wapangaji ni wachawi, no. Bali nasema kuna kila mwanadamu ana roho yake. Mwingine apende unavyoonekana, mnapendana na mumeo, mnaishi vizuri, mnaenjoy, mna tabasamu, ile flyer yenu ina mkela yeye. Huenda akachukua jambo, akaenda akafanya kitu, ukaanza kuteseka. Unakuta mwanaume anatoka njia hii, anapata mtu ambao ukimwangalia wewe umemzidi kila kitu, lakini upendo no anaopendwa baka unashangaa. Kombe maskini ya Mungu umefanywa vitu vibaya, mwanaume anaona bora furaha yangu niweke hapa kuliko sehemu hii ambayo unaona ndani yake kuna moto. Na sijasema kwamba wewe mwanaume ndio uende ukamnyanyase mwanamke kwamba useme bali atakao Ah kuna wanaume na wana hila. Yaani kwamba unapata mwanamke anakupenda na huna shida lakini tamaa zimekuzidi unakuta tayari macho yako, yako yako pembeni, ushamini nyumba yako, ufanyi nini? na nyinyi pia kuna uchawi na wajua nitakuja kuelekeza uchawi gani ambao unawasababisha nyinyi mfeli katika maisha kukutulia na wake zenu kwenda kuhangaikia watu wa nje ambao hawana misingi yoyote mwisho wa siku sasa unakuta anaenda kuloga kwa daktari Mnuguru anaenda kudoga kwa daktari Nyoso anaenda kudonga kwa daktari Juma yakifika kule kija kuunganishwa inakuja inkisi ambao ni nuksi kwa nyota yako na kuanza kupata mikosi ya kufukuzwa kazini kufanya nini utatafuta una, una, una, una, utatafuta mchawi kumbe mchawi wewe mwenyewe hutulini na dawa yako nyumbani. Yamani, mimi nisiwe mongeaji sana, kama mnavonijua mimi mada zangu huwa ni sana kwa sababu ya shughuli za watu ni nyingi. Kwa hiyo naomba niishie hapa na niwatakie siku inayofuata ni siku njema. Baada ya kipindi hiki nitakuja kueleza njia gani ya kuweza kufanya, kuweza kutulia na maisha yako na kufanikiwa katika maisha kukwepana yani kuepuka uchawi au kuepuka haya matatizo zungumzia pasipo kwenda kwa mtaalamu wala pasipo kwenda kufanya jambo gani nitakuja kueleza lakini pia na uchawi nitakuja kuzungumzia unaitwa uchawi wa kopela kama mtakuja kujua mtakuja kuelezea uchawi wa kopela ni uchawi gani huu unalenga sana upande wa wanaume kwa hiyo nitakuja kuzungumzia wale wenzangu na mimi uchawi wa kopela unakuja Kaae ni katika channel yangu, tuendele kusubscribe, kushare na pa kukomenti na kulike kwa niaba ya kuja kupata matukio yanayofuata na eli mzuri. Kama kawaida ofisi zangu siko gongo na mbotu kito kipia. sio siyo mzambaloni, mzambaloni ni meama jamani. Sipo mzambaloni, ni meama. Ni meama na changamoto, mimi mjini sijajenga. Kona nakuta leo ya tumeka hapa mwenye nyumba kataka kodi nyingi, minaona usina uwezo huo kama. Wengine wakajua leo kutamnugua napata sana yala mimi sina yala Sawa jamani, kwa hiyo mimi nimeama. Ina kama kuna mtu nasema wana doctor na nyumbangu flani kakae. He, mimi kuja ni kikati na umeniambia ni kai Kwa sabu sumenipa wana umenizaadia, kwa Kwa hiyo toifo jamani, kwa hiyo, niko gungolamboto kituo kipio. Kifika kituo kipia, pigia sim namba yu ya chini hapo tapokelewa. Mimi simzangu jamani kama nivuambia. Kunipata mimi nimtiani. ni mtiani. Ningumu, nikisha kwa na mambo yangu kupokea simu mimi nimekuwa kama vile diamond. Kazi. Sika mtu melewana. yuko mtu maharum anapokea sim, ambao namba hiyo hapo ya, ya chini, ndo pigeni namba hiyo, uyo kila kitu tawaelekeza Dr. Mlugulu yuko Dar eslam, au Dr. Mlugulu yuko Morogoro. Basi, nisiwe mwongiaji sana, waza, salamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuhu, na niwatakia siku njema, asante.